Запалената свещ Беседа, държана от учителя пред общи окултен клас на 23 септември 1936 година. Добрата молитва Изпяхме песента «Бог е любов». Каква беше темата на миналата лекция? Това е все едно да се пита – какво бе вчерашното ядене? Какво ядохте? Човек се учи и все остава недоучен. Да благодари, че не се е доучил. На прост език казано недоучен. Вие какво разбирате под израза да се научи човек? Може да се научи да е много добър, но може да се научи и да е много лош. Това са тъй наречените недъзи. Да е човек силен да различава онова същественото от това, което не е реално, противоположното. И което не е реално засяга живота по-видимо му много повече отколкото това, което е реално. В това, което е съществено и там има промяна, но няма изненади. Някой човек, на когото си направил добро, се отплаща с зло. Това се счита за изненада. Някой път ти се обхождаш много добре с някого, а пък у него се заражда едно друго чувство. На казано, не иска да знае за тебе. А пък самата реалност отношенията са други. Там изненади няма. Та казвам сега, в какво седи силата на човек? Силата на човека седи в уния помощници, които могат да му помагат. В какво седи в обикновения живот силата на едно дете? Силата на едно дете седи в майка му и в баща му. Вие трябва да обръщате внимание на онова, което ви дава сила. Кое е онова, което дава сила на човек? Той е неговия ум. А пък кое е онова, което дава на човека уния благородни чувства, оная доброта? Това е неговото сърце. А пък другото, което дава на човека да бъде постоянен и което събира нещата, то е неговата душа. Те са три неща, върху които хората се опират. Например, ако разглеждате живота. Вземете да кажем един народ. Най-първо той се бие с друг един народ. Едно време българите казваха за турците. Те са кучешки народ, кучета са те. Когато един народ сам се раздвои и почват да се бият едини с други, откъде проистича това? И най-после има един друг закон, че човек се раздвои, дойде в раздвоение вътре в себе си и се опълчи и воюва против себе си. Против себе си воюва някой път. Вземете един човек, който се самоубива. Как ще си обясните това? По-видимо му това се вижда проста работа, но когато човек обясни неговата същност и разбере естеството на тази работа, той ще знае как да постъпва. Например, виждате колко човек е изменчив. Когато човек е здрав, има си свои разбирания. Щом се разболее, той става друг. Недоволен е като болен, сърди се, не можеш да му угодиш. Каквото и където и да го бутнат, той вижда все опакото. Кое е онова, което го заблуждава? Някой път считаш, като че целият свят ти дължи нещо. Право е до някъде. Но и всеки един мисли, че всички са му длъжни. Тогава кой на кого дължи? В дадения случай единият има да взема, а пък другият да дава. Този, който има да взема, има едно настроение, а пък този, който има да дава, има друго настроение. Хубаво! Ще кажем ние сега, че у всички хора няма съзнание, че има от тях нещо недоразвито. Светските хора вървят по един особен път. Техният път е широк, а пък духовните хора вървят в един тесен път. В широкия път на обикновен език казано кола може да ходи, а пък по тесния път не може да ходи никаква кола. И после широкият път е път на, на надолнище, а пък тесният път е път на нагорнище. Значи различават се и по посок. В дадения случай трябва да различавате къде се движите. Нагоре или надолу. И когато човек се движи надолу, трябва да бъде много внимателен. А пък когато се качва горе, трябва да има голяма сила и да има много добри разбирания. Вие изучавайте живота. Вие обичате някой човек и не можете да си дадете отчет. Защо го обичате? Казано е в закона да се обичаме. Но защо? Това остава една вътрешна тайна. Някой път казвате. Обичат го, защото има пари, има сила и така нататък. Но някой път има обич такава, която не почива на нищо. Обичаш някого и не знаеш защо го обичаш. Казваш. Обичам този човек. И след това се ражда една реакция вътре в човека. Казваш. А пък защо да го обичам? Някой път искаш да се освободиш от своята обича и казваш някой път за някого. Аз не трябва да го обичам. Питам. Кое е онова, което те кара да го обичаш и кое е онова, което те кара да не го обичаш? Някой път. Гледам духовните хора, след като са ходили по онзи свят и се върнат, те са забравили. Разправят за много работи, които не са така. Питам. Защо като дойде той до някое място, не ще го кажете и както е, а ще го понагласи по-своему? Много писатели са писали за онзи свят. Но не е точно така. Има много неща преувеличени. Той е тъй, както когато обичаш някой човек. Ти го описваш такъв, какъвто не е. Казваш. Той е човек благороден, човек умен. Той е такъв добър, добър. Ти бе си видял това. Ти си видял нещо. А пък друг дойде и казва, защо си се заблудил, у него няма никакво благородство. И двамата го гледат. Единя вижда благородството, а другия не. И после друга реакция настъпва у вас. Някой от вас е тъй усърден, тръгне до някъде върви и после настане у него едно състояние и казва, защо съм бил толкова глупав? Той намери, че това е глупаво. Сега на всинца ви трябва приложение. На човека му трябва приложение. Ако не знае как да прилага, той ще се изтущи. Кривото разбиране на света е, че вие мислите, че можете да повлияете на хората. Сам много мъчно можеш да повлияеш на човек. Привидно може, но да измениш неговото естество, това е много мъчно. За това трябва запознаване с духовния свят. Христос казва на учениците си Стойте в Ерусалим, докато се облечете отгоре. Каква беше разликата у апостолите преди и след това? Преди да дойде духът, те бяха страхливи, ходеха с Христа и мислиха като всички други хора, че Христос ще стане цар, а пък те ще станат министри, и началници, ще вземат разни служби, ще вземат първите места. Първото място, то е хубаво. Умният всякога ще вземе първото място. Най-способният, най-силният ще вземе първото място, а пък слабият ще взема последното място. Защо е така? Да кажем, една малка частица ще вземе последното място, а пък една голяма материална част ще вземе първото място. Най-първо човек, който иска да вземе едно място, трябва да знае, че има известна отговорност в това. Поревне се някому да стане учител. И учители има много в света. Или ревне се някому да говори. Иска да говори и да държи някоя реч. Има разни положения. Аз говоря за външното. За психологията Не се спъвайте сами Когато ви спъват хората, тази спънка е лесна Уния спънки, които идват от хората, ти лесно можеш да се справиш с тях Но спънката, която човек сам може да си създаде Тя е най-опасната Не ставайте сами за себе си спънка сега тя може да е много малка спънка. Да кажем, вие разглеждате, де е правото учение в света. Идете в Турция. Онзи мухамеданин казва, че от мухамеданството по-добра религия няма. Идете между православните. Те ще кажат, по-добра религия от православните няма. Идете между католиците, между будистите и прочие. Всички мислят в дадения случай, че са прави. А пък при това в тая правота има известна кривота. Някой може да вярва в Свети Никола, без да го е виждал. Русите, например, считаха за патрон кой светия. Всеки един човек все си има по един светия в себе си и най-после той сам иска да стане светия. Хубави са тия неща, не са лоши. От друга страна, човек трябва да се научи да изразява една истина. На е си казано, истината трябва да има път по който да минава през човек. Защото ако няма тая вътрешната връзка, тога е изолиран вече в света. Например, такива състояния има. Когато си млад, имаш съвсем други идеи. Мислиш по-иначе. Щом като устарееш, прекъснат си краката ти почваш да мислиш за съвсем друго. Мислиш кой ще те гледа. И най-после, кой ще те погребе? Защо човек трябва да мисли за умиране? За умиране човек трябва да мисли така. Да знаеш, че като умреш, като напуснеш този свят, какво място ще заемеш в другия свят, дето отиваш? Ходили ли сте вие в странство да излезете вън от България и да попаднете в един град като Ню йорк или като Лондон и да нямате нито един познат? Езика не знаеш. Никой не те познава. Ти в България може да си бил пръв? Аз имам един такъв пример. В Америка отива един млад български учител, който ходил по-рано във Франция и изучил френски отива в Америка. Той попаднал на една лоша болест. Жълтеница. Никой не го познава. Никой не иска да му услужи. Защо? Че той трябваше да бъде умен. Най-първо трябваше да има няколко препоръчителни писма. Като и да знае де да стъпи. А пък сега казвате, Човек, като умре, ще си намери мястото. Не е така. Още от България трябва да освоиш добре английският език, ако искаш да бъдеш прият. И трябва да имаш поне един, двама, трима познати. И на вас казвам. Вие се готвите за един нов свят, за новото, което иде. И кои са вашите познати в другия свят? Аз не казвам, че не познавате. Вие казвате, ние вярваме в Бога. Но в какво седи силата на човек? Да познаваш Бога, значи да вършиш волята му. Не е какво аз ви говоря като човек, но в дадения случай в себе си да знаеш, че когато си сам, когато се отдалечиш от хората, Бог е последният, който остава с теб. Има един, който през целия ти живот те наблюдава и ако вършиш Неговата воля, ти го познаваш. И гдето и да отидеш, Той ти помага. Същият закон. Когато човек иска да бъде обичан, да му помага Бог, той трябва да върши волята Божия. Писанието казва «Всеки, който върши волята му, е благоугоден на Бога». За да бъдеш запознат с хората, пак е същия закон. Не могат да те обичат хората, ако ти не си готов да вършиш тяхната воля. Тогас, где е противоречието? Ако всички хора биха вършили волята Божия – не щеше да има никакво противоречие. Сега някой се спират върху въпроса. Казват. Всички хора, като станат набожни, то животът ще изгуби своя смисъл. Не знае как разбират. То е едно заблуждение. Като стане ли хората набожни, животът ще да изгуби смисъла си. Не е така. Ти можеш да имаш идея за едни хубави дрехи, първокачествени обуща, дрехи и шапка. И като мислиш, че като облечеш тия дрехи, то всичко ще стане. Облечеш дрехите, ходиш, обръщаш се, въртиш се и виждаш, че си същия. Тия дрехи нищо не са ти придали. Това прилича Нонзи, който се облякал в попски дрехи и казвал «Лесна работа!» Отива в църквата между другите свещеници и не знае какво да чете. Килимявката му, расото му като техните, попщина има отвън, но не знае какво да чете. Някой път някой казва «Да видим какво учителят прави» че ако вие знаете какво учителят прави, то е хубаво. Вие се спирате на дрибите на учителя, на неговите дрехи. Това не е учителят. Това е една външна обвивка. У един учител в пълния смисъл на думата има знание, има връзка с известно общество на съвършенни същества. Разговаря се с тях. Той не говори за онзи свят. Казва някой. Ти ходил ли си? Направихме един сеанс. Ходихме на онзи свят. Не. Учителят живее в онзи свят. В два свята живее той. За него нещата са естествени. За него добрият живот е проявление на онзи свят. Всички добри хора са проявление на онзи свят, а пък всичко лошо, което се върши в този и в онзи свят, то е този свят. Лошото е този свят, а пък доброто е онзи свят. Ти си разположен, имаш мир, имаш радост, ти си в онзи свят. А пък... Крайно си неразположен, готов си да се скараш с целия свят, тогава ти си в този свят. Ти казваш, какъв е онзи свят? Всякога ще имаш мир в душата си, ще имаш знание, всички работи ще бъдат ясни. А пък този свят какво е? Ще бъдеш в постоянен спор със себе си. Трябва една вътрешна връзка. Трябва да имате едно разбиране. Връзката трябва да пасите. Хубави са тия състояние. Имаш временни състояния. Кои са временни състояния? Когато вземеш пари назаем, нямаш постоянен приход, но отиваш при този и му казваш... Дай ми 100 лева на заем. После отиваш прионзи за същото. Всеки ден ходиш да вземаш пари на заем. Искаш. И после настава друго едно положение. Който те срещне, ти казва Ти взе 100 лева. Кога ще ми ги върнеш? И в духовния живот има едно такова състояние. Вземане на заем. Казваш Я ми кажи нещо за Господа Това е вземане на заем Или Я ми кажи за онзи свят И това е вземане на заем Няма какво да ти разправям за онзи свят Ще ти кажа Ела сам Ето онзи свят Ще ти отворя Ти ще кажеш Ами, по-нататък, върви сега, докъдето можеш да отидеш, разгледай и се върни. Но всичко това, което можеш да видиш, трябва някой да ти го разясни. Защото ти всичко можеш да видиш и нищо да не разбереш. Защото ако идеш в онзи свят и видиш неща и не ги разбереш, ти не можеш да се ползваш от благата, които Той има. Та в едно отношение не трябва да бъдете като другите хора. Човек трябва да бъде особен. Особен човек аз наричам онзи, който мисли както Господа. А пък обикновен човек е онзи, който мисли както всичките. Някой казва... Да си поживея малко, тъй ще на живота. Това е обикновеното мислене. Питам някого. Ти след като живееш по обикновения живот, какво ще придобиеш? Той казва. Аз не му мисля. Та, оная вътрешна сила седи в това. Мислене както Бог мисли. Когато човек се подчинява на закона, да мислиш както Бог мисли, Господ да ти показва всеки ден. Бог говори на човека веднъж, два пъти, три пъти. Ако не следва човек, Бог ще се оттегли и човек ще си понесе последствията. Овсинца ви има познание. Добро желание всички имате. Но има един свят, който не можете да различавате. Но от вас нямате уная наука да разпознавате присъствието на един дух, който има задни мисли. Дойде нещо и те подбужда да извършиш нещо и не знаеш дали е добър дух или е лош дух. И писанието казва. Изпитвайте духовете от Бога ли са или не. До известна степен всички сте медиуми. Какво значи медиум? Няма някой, който да не е медиум. Така съм. Има медиуми, които разпознават духовете, а пък има медиуми, които не ги разпознават. Сега уния, които описват този свят, ще кажат, че тези напредналите души са черни. Това е така, вярно е. Едните напреднали души се различават със светлина, а пък от другите има тъмнина. Те са концентрирани в себе си, търсят да бъдат силни, имат съвсем други стремежи. А пък другите вече са минали тая фаза. Те работят както ангелите работят. Служители са те. Изпълняват волята Божия. Както в този свят всеки един човек иска да бъде запознат с някой големец. Това е много вярно. И в другия свят пак трябва да бъдеш запознат с някой големец. Отиваш в някое министерство, ако имаш познат някой големец, Работата ти върви. А ако нямаш никакъв познат, не върви работата. Започва отлагане, отлагане да ти побелее главата. Та сега вътрешната страна. В какво седи новото учение? Каква е разликата? В какво седи Моисеевото учение? Моисеевото учение вървеше по закона. Строги бяха законите. Ти да си позволиш да събираш в събота малко трески и на въжето ще те сложат, и с камъни ще те убият. Или в събота да направиш някоя външна работа, ти си пристъпил Божия закон? Та разбираха. Моисеи казва: Зъб за зъб. Ако ти извадят едното око, ти му извади другото око. Око за око, зъб за зъб. Идва Христос и казва, не е така. Ако те ударят по едната страна, обърни си и другата. Трябва да се разбере какво значи това. Защо е казал Христос? Ако те ударят по едната страна, обърни и другата. Какво се постига с това, като те ударят от двете страни? Или казва Христос, ако ти вземат горната дреха, дай и долната. Какво се постига с това? Сега това правило, което е казал Христос, изпитвали ли сте го? като те ударят по едната страна да обърнеш и другата. Кой от вас е опитал това? Най-първо ще попиташ, защо ме биеш? Христос като го удариха, той каза, защо ми удари плесница? Тие удари не са външни. Или нещо ти казва да направиш добро някому или да отидеш да изобличиш някого. И в целувката, и в изобличението, и в говора, и каквото и да направиш, трябва да разбираш от какъв изворидат нещата. Как трябва да го целунеш? Та да, навсякъде има много спорове, много недоразумения, забъркани работи, които трябва да се оправят. Между най-напредналите сестри има някои, които ще кажат Никой не ме обича. Казва ми Ти се заблуждаваш. Да те обичат, както ти искаш, то съвсем лошо мнение ще имат хората за тебе. Да допуснем, че този брат те хване и те целуне. Онзи брат те хване и целуне. Ако свободно всички я целуват, то другите сестри ще кажат «Съвсем е загасила тая сестра!» «Ти не можеш вече да излезеш на бял свят?» Ще ти кажат «Не те ли видяхме, като те целуваха?» С такива разбирания какъв успех може да има? Или някоя сестра ми казва аз не искам да се занимавам с дребнави работи, аз искам нещо друго. Какво иска тя? Тя казва. Мен ми дотегна да носят тия деца в ръцете си, да ми кряскат непрекъснато. Е, какво искаш? Ако не иска малки деца, какво търси тя? Тя търси големите деца. Някоя от тия деца да дойде, което да не носи тя на ръцете си. Каква разлика има между едно голямо дете и едно малко дете? Стремежът е прав. Ето в какво седи разликата. Малкото дете иска да му даваш, а голямото дете, като дойде при тебе, иска да ти дава. Ти казваш, мен ми дотегнаха малките деца. Каквото имах, изядуха го. Да дойде едно голямо дете. Сега да обясня разликата. Като дойде един малък брат, той взема. А пък като дойде един голям брат, той дава. Там е разликата. Някой път, когато ние искаме да дадем, някой друг взема. Ние се радваме. Но когато ние искаме да вземем, тога имаме нужда друг някой да ни даде. А пък много е лошо, когато един голям брат и той иска да вземе. Малкият е дошъл и той току само плаче. Плаче и казва, какво е положението ми, какво ще правя и плаче. Срещнеш едно го, плаче. Срещнеш други го, плаче. Питам, защо плачеш? Защото положението, в което се намираме, е такова. Казвам, баща ти не е ли жив? Не, умря. Майка ти, умря и тя. Братята ти и те измряха всичките, аз само станах. Казва му, тогава аз да те осиновя, ама като те осиновя ще работиш ли? Христос не говори за външното. Ако отвътре си ударен, това е за духовния свят, това не е за физическия свят, това не е физически удар. Казва ти, ти си много лош човек. Това е една плесница. Ти ще обърнеш и другата страна. Ти съзнаваш, че той ти удри една плесница, като ти казва, че си лош човек. Той какво иска с този удар? Ти ще признаеш, че си лош. Това значи обърни си и другата страна. Вече две плесници имаш. Едната плесница е ударът, че ти си лош човек, а пък втората плесница е, че ти признаваш това. Какво става с това? Он си, който те ударил, почва да мисли. След като те ударил, втори път като те срещне, какво ще ти каже? Той ще ти каже Изменил си се, много добър човек си станал. Тогава второто държане на този човек какво е? Първата му обхода беше «Ти си лош», а пък сега казва «Ти си много добър, изменил си се». Първото е плесница, а пък второто е милувка. Казва той «Иде ми да те разцелувам». Хубаво. Срещне сега един човек. По какво се познават хората? Чудни са хората. Българите имат един израз. Чудни са хората. Един дойде при мене, много сериозен, и ми разправя. Ние го мислихме, че е напреднал брат, а пък той не бил. Казах. Какво ти дава повод за това? Целуна една млада сестра. Хубаво. Какво казва писанието и то свещеното писание? Какво се казва там? Христос казва Той дох в къщата ти и не ми дадохте вода за нозете, нито ме целунахте. А тая младата сестра отишла на гости на брата и той дал вода за краката, целуна ли и прочи. Где е лошото, че я е целунал? Много добре е направил, че той е изпълнил писанието, изпълниле закона. Работата е, че в тая целувка хората разбират нещо съвсем посторонно, което не съществува. Те вземат целувката като един вълк, който като хване една овца, целува я, но при всяка целувка той къса нещо, Както и един орел? Не. Ти някой път седиш. Ти някой път не разбираш закона. Представете си, че някой, който се ръководи от духа, дойде при тебе и не те пита дали искаш или не и ти казва Духът ми казва да те целуна. И ти и те целуне. Искаш не искаш. Ти го поглеждаш и той ти казва Духът ми каза да те целуна. Разбира се, те са изключителни условия. Сега аз искам да ви наведа на мисълта. Има един закон. Хората, които се сближават, трябва да мислят добро един за друг, понеже при добрата мисъл ти можеш да мислиш и да се развиваш. Ако добрите хора не мислят добре за тебе, то е вече голяма спънк. Ти не можеш да мислиш вече тогас. На едно събрание, ако имаш добри приятели, които са концентрирали своята мисъл и имат добра мисъл за тебе, те ти помагат и ти ще говориш добре. Но ако те се опълчат, ти ще заекваш. Не ще можеш да говориш добре. Някой път спънката е там, че не можете да разбирате. Ти, за да разбереш доброто, трябва да бъдеш между добри хора. У всички добри хора има желание да ти дадат. От добрият човек няма да искаш ти сам, но той като те види, докато му разправяш, той веднага ще ти даде. Той не мисли за последствията. Той с това се отличава. А пък правдивият човек се познава по това, че като му кажеш една работа, той ще ти каже право ли е това или не. А пък онзи, който е чисто сърдечен, каквото и да му кажеш, няма да изопачи думите. Даже искрен човек е онзи, който вярва. Каквото му кажеш, ще ти повярва. Да, за да разберете, за да ви се даде онова, което вие търсите, трябва да има не един, но мнозина, които да мислят добре за тебе. Като срещнеш някой човек, който мисли добре, трябва да намериш най-малко една божествена черта от него и да кажеш, че има нещо в него, което ти знаеш. Каквото и да ти кажат хората, ти знаеш, че този човек има нещо добро, нещо божествено. Не трябва да се спираш върху мисълта «Мен хората не ми трябват». По тия думи «Мен хората не ми трябват», трябва да разбираш тия хора, които не разбират волята Божия. Оние, които разбират волята Божия – ти трябва да дружиш с тях. Те са необходими за тебе. Вие трябва да се свържите с всички хора, които изпълняват волята Божия. Тога ще имате друго разбиране. За тях трябва да се държите. Да ви изясня това. Ти търсиш Христа. Обичаш Криста. Но трябва да обичаш всички уния, които Христос обича. Ако ти не правиш това нещо, тогас не разбираш. И в света законът е същия. Ако обичаш приятеля, ще обичаш жена му, децата му, приятелите му. Ако не ги обичаш, това не е приятелство. Уния хора, които приятелят ви обича, и ти ще ги обичаш. Сега хората са по-склонни да мразят всички уния, които приятелят им мрази. Имаш един приятел, той мрази някого и ти ще го намразиш. Този е противоположният закон. А пък истинският закон е, ако имаш един приятел и той обича, ти ще обичаш уния, които той обича. Ония хора, които Господ обича и ти ще ги обичаш. И уния хора, на които Господ не намира никакъв недък, и ти няма да намираш недък. Оние, у които Господ не вижда никаква погрешка и ти няма да виждаш погрешка в тях. Има хора, на които Господ не им вменява греховете. И ти ще държиш същото поведение спрямо тях. Ще кажеш. За този човек Господ мисли добре. И аз не мога да мисля друго яче. Аз ще мисля както Господ мисли. Казвам. тия трябва да бъдат основните правила, без които не може да има никакъв успех. Някой ще каже. Кой е видял Господа? Умът, който имаш в себе си, твоят ум, Той показва Господа. Това, което ти мислиш, това е Господ в теб, който мисли. Това, което чувстваш, това е Господ в теб, който чувства. Това, което ти се мъчиш, това е Господ в теб, който иска да ти покаже. Това, което постоянно те подбужда да направиш добро, това е Господ. И Той ти казва, че това, което мислиш, не е право. Казва ти, хубава е мисълта ти, но не е права. И тогава ти показва начин, по който да изправиш мисълта си. Увидиш някого, дойде Господ и ти казва, Иди да се извиниш. Извиниш се и стане ти приятно в душата. Някой път се опълчваш и казваш: Как? Ще се извиня? Това е човешкото. Това е дяволът в човека. Трябва да различавате. Човек трябва да има готовност да изпълни уния потици на Господа в света. Господ е единственият в света, който ни изпитва. Той всякога вижда, понеже той знае, че твоята погрешка един ден, той ще я плаща. Защо Господ не иска хората да грешат? Защото хората като правят грехове, Бог един ден ще ги вземе върху себе си и ще ги плаща. Господ се интересува, казано е. Христос понесе греховете на света. Интересува се Господ. Той казва, като правите грехове, няма да ги плащате вие, но аз ще ги плащам. Не трябва да товарим Господа с нашите грехове. Това е любовта към Бога. А пък като товариш Господа с твоите грехове, ти не го обичаш. Като не го товариш, това е любовта към Бога. Като ви обичам, няма да ви товаря с моите грехове. Вие можете да товарите, когото и да е с вашите грехове. Така съм. Не товарете Господа с греховете си. Направиш един грях. Ще отидеш да се изповядаш на Господа да ти прости. Някой път правиш погрешки и не знаеш, че си ги направил и казваш Какво съм направил? Та най-доброто същество в света ти си го натоварил с грехове. Не е хубаво. Не го товарете. Та сега за обходата. Не товарете Господа. Извършвайте Неговата воля. Обичай Господа с ума, с сърцето си, с душата си и с всичката си сила. Той е пътят към който трябва да се стремите. Всички трябва да се подвизавате. Човек, който не обича другите, не може да види Бога. Най-първо ти ще започнеш. Ти в света сам по себе си Бог не можеш да го видиш. И кога Христос видя Бога? Ако аз река да ви обясня някои работи, вие криво ще ме разберете. Христос позна Бога, когато дойде да вземе греховете на хората и да извърши Неговата воля. Когато пое греховете, Той каза – сега познах, че всичко от теб ми е даден. Ако ти не си готов да вземеш върху себе си, да изпълниш волята Божия, ти не можеш да го познаеш. Казва се. Това е живот вечен, да позная тебе един наго го, истин на го Бога. Ти казваш. Аз познам Господа. Не, ти трябва да извършиш нещо и като разрешиш най-големите противоречия, които съществуват в света, тогава ще дойде онзи Божествен Дух и ще кажеш тогас Сега познавам, че всичко ми е дадено от теб и тогава ще се изяви Божията любов, казва Христос Както ме отец възлюбил, така и аз ви възлюбих. Как ще любите Господа сега? Как търсите Господа? И как ще го намерите? Как ще любите Бога? Като възлюбите вашите паднали, братя, това е сега. Да живеете всички по този закон. Да знаеш как да любиш един паднал брат. Тая работа, вие я знаете. Онзи брат, който дойде от Швейцария, каза За пръв път аз почувствах една любов, която не съм я чувствал до сега. Нещо съвсем друго. Това не прилича нито на любовта към една жена, нито на любовта към един мъж, нито към, като към един приятел, но нещо особено, което разрешава въпросите. Готов е човекът на всички жертви тогава. Сега познавам в какво седи любовта. До сега съм говорил за любовта, но сега почувствах, сега разбрах какво нещо е тая любов, за която се говори. Любовта, която разрешава всички противоречия вътре в самия теб, той е божествената любов. Няма по-хубаво нещо от това. Човек тогава е вече свободен. И само тогава можеш да почувстваш оная радост и нищо в света не е в състояние да ти даде такава радост, каквато тая любов. Тя като дойде, ти не си вече сиромах. И когато тая любов се яви в човека, Хората са готови за тебе. Дето и да отидеш, имаш отворени врати. Ако вие добиете тая любов, то въпросът е разрешен. Няма да има никакъв спор. Дето и да отидеш, ти вече си един човек, който носиш вече едно голямо благо. И всеки гледа да влезеш в къщата му да те приеме. Желая вие в синца да бъдете носители на тая любов. И някъде, като ви попитат, какво е вашето учение, вие ще им кажете. Нашето учение е учение, което разрешава всички противоречия в света и кара хората да живеят братски, без закон. Тогас, онзи, който е опитал Божията любов, няма да се спре на това. Някой казва. Аз вярвам. Аз съм опитал мнозина. Някой казва. Аз вярвам Бога. Казвам му. Че ако ти имаш тая вяра, за която аз ти говоря, ти няма да имаш тия противоречия, които имаш. Някой казва. Вяра имам но мъж ми ме остави. Тя казва, имам любов, че ако ти имаше любов, той не би избягал от тебе. Станете проводници. Трябва да имате едно състояние, в което Господ трябва да дойде да живее. Трябва да живее Господ във вас. Като дойде Господ да живее, вече е друго. Не може да каже един: В мен живее Господ, а в Тебе не живее. Онзи, в когото Бог е жив, той е запалена свещ, той нищо не говори, но запалената свещ говори. Онзи, в когото Бог не живее, и той е свещ, само че свеща не е запалена. И той кряска само: Не бутайте свеща ми! А пък он си, с запалената свеж, казва Вземете свеща ми, вземи я, братко, и я носи дето искаш, вземи я, помогни си. А пък другия казва Не будайте свеща ми! Та, запалената свеж никога не се опетнява, а пък незапалената можеш да я повредиш. Аз ви говоря за новото запалване. Може би вашите свещи са запалени, но има кадеш, дим има като попските свещи. Аз не говоря за тях. Още не сте запалени така. Божествената свещ е без пушек и като гори, тя гори без да изкаря. Казвам, стремете се. Господ много пъти идва, но като дойде във вас, като не сте готови, вие почвате да се топите и почвате да плачете и Той се оттегля. Трябва съзнанието ви да бъде будно, че като дойде да се прояви Неговата любов, да тръгнете с Него заедно да работите. Като дойде Господ във вас, вие приличате на благонравните и възпитани моми. Като дойде нейният възлюбен, тя казва Чакай да питам баща си и майка си какво ще кажат. И като ги питате, казват Остави го, той не е за тебе. И тя се разколебава. И той се оттегля. И като дойде Господ във вас сега, вие питате другите да тръгна ли с него или не? И вие се разколебавате. Най-първо вие го обиквате и после казвате Баща ми и майка ми не ми позволяват, не мога да тръгна с тебе. И до сега колко пъти е идвал Господ, вие се сте отказвали. Казвате, да си поживеем още малко в този свят, да поизраснем. И ако и този път не тръгнете, ще се намерите извън училището. Казва писанието. Господ казва Търсете ме, докато съм близо. Сега не вземайте това в смисъл, че искам да ви кажа, че ще отидете в ада. Не. Ето какво аз разбирам. Не да ви заплашвам. Но ето каква е правата мисъл. Може да има условия. Дошъл е тренат. Вие трябва да бъдете на време. Преди да е ударил последният звънец, вие трябва да се качите на трена и ще седнете. Ако чакате да ви вземат и да ви турят в трена вътре, трена ще си замине и вие ще останете на гарата. Така съм. Последният трен сега е, който иде. И ако вие не се качите на него, ще останете на гарата. Аз имам желание. Моето желание е да не останете на гарата. Качете се вътре и седнете и ще отидете на своето местоназначение. Сега има нещо, което не съм ви го казал, но следващия път ще ви го кажа, като му дойде времето. Отче наш. Гимнастически упражнения. Лекция, държана от учителя пред общия околотен клас на 23 септември 1936 година, сряда, в 5 часа сутринта.